Mëngjes i mirë. Mëngjes i mirë. Mëngjes sonçe. Mëngjes. O hajë nga Lezonçe. Okej. Oshi dhe Lori. Të gjithë janë këtu. Mirë ngjjesit të gjithëve mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miqdashëve mje ju përshëndesim. Sot ka data 26 zgjetor, është ditë e hënë, është ë Po tani e vrentur po shaq. Jo, është vetë rreshësiu. Jo, zgjua but. Thonë se do të ketë furtun. Pohet furtun sot? Jo. Doja nga kjo që tundin pishat. Nën çës se para një javë në Rom, modi ka qenë tillë. <tie> oh. në... <tie> <tie> <tie> uh, po, s'e dim, çka bën, sigurisht do bëjnë në Rom, do të bëjnë po. Pas një javë do të jetë. Lajka von vet, kryetari i juridiks, i dinë shaqin. Ai u thon ministri i mbrojtjes qendrale, ai thosht modi i Romës bën Tiranën e edim. Se si do bëjnë, do bëj do bëj furtun, <tie> furtun. Furtun fal. Ose do, do bëhet ajh i bukur, a nuk është prekur diçka është bukur, është ishte furtun. Po. E jesh po. Ëh, mund ditë ko, shoq, bukurë, thajte furtun. Ishte, ishte ish bukurë, tashim mëso. A fik natron sipak, kujisë. Gjithsesi edhe 5 ditë edhe. Edhe 5 ditë. Vit i ri. Çe kisha menduar këtë? Vit i riu. Po, po, thonë çollëni countdown që një numërim mbrahtë. Edhe 5 është, a? Po. Sa shefi gjë ka? Ne sot kemi 4 dhe 3. Po, ja, ja, ja, ja. Ne të kemi ça themi? Kemi këtë gjën. Ai do edhe ta shkruash. Po, ndo është të shkruash, më shumë O dhe të avisa të shkruash, më shumë Ditën e parë, këri umë një zokë pulle Ditën e dytë, dy kastraveca Ditën e tretë, tre majmuna Ditën e katër, bërshë katër qëra, e këpëton? Ditën e katër, këra majqë fa Një cëpuk pak djath Sa se ndë ka këtu Po, në këtë Njitom duk pa dia. <laughs> Okej. Okay. Mi pjesëm rrobave ensa shora, e nisim programin e përditës sot me miq dashur, jeni me klubin e mëqesit në vallet e klub e femrë 104 me Blendi Jerin, Alisonin, edhe Lorin. Mirëmëngjeshi të gjithëve, kudo që tjithve, jeni. Shkojmë. Yes. Ora 7:02 minuta.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 Në vitin 1982, për herë të parë revista Time, shpalli si një riu në vitin një jo human, duke zjedhur një kompjuter për ndikimin që ka në jetën e një riu të për mirë në se për keqë. Në vitin 1998, Iraku shpalli i synimin e ti për të hapur zjarën bëja aeroplanet amerikan dhe britanik që patrullojnë në zonën jugore dhe veriore të ndalim fluturimit. Në vitin 2002, erdi në jetë fëmija i pari klonuar si pas punës e një grupi të quetur klonajdë. Një tërmet prej 6.6 balës, si pas shkallës Richter, shkatronë qytetin jug lindor Iranian Bam duke lontë vdekur me qindra mira njerës. Në vitin 2004, tërmeti prej 9.3 balës shkakton tsunami një cili shkatroj Sri Lankën, Indinë, Indonezinë, Tajlandën, Malajzinë dhe Maldivet, si dhe shumë venet të tjera për retho që anit indianë duke marë më shumë se 250.000 jetë. Në vitin 2006, ndëron jetë në moshën 93 vjeqare Gerald Rudolph Ford Jr., presidenti 38 Amerikanë. Sot është dita e pavërsis në Sloveni dhe dita e shënë Stefanit në Austri dhe Irlandë. This is Club FM, 100.4. Kjo është kënga editës në klubin e mëngjesit. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Kënga editës. Because all of me loves all of you. Love your curves and all your edges.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 Më mi vjen mirë në klubin e MCsit, miqlar, shojtë, kanë 9 minuta në këtë momente, është data 26 dhjetor në emi këtu çdo ditë me Hungarë, shtatë në orën 10. Kto valen kë ekran Blendi Jeri Altini mjë mjësit, me koll sot. Miqësi. Mjë kë kollavo po ishte thjesht një kush. Ja, <laughs> kollava që ka mbetur. Ka mbetur nga <laughs> nga grip i vogël. Grip i vogël që kaloi mirë. Shkuar. Tani po shkon tu. Kemi sonin. Mirë, miqësi. Duket të shkuar pra Altini optimist dhe Besim Blos që do ja herë me këtë koll. 雨ë këdëj në水men si treats mië një, d'otkë? një një siprobleme një një zemrem një normal eλέë etë alë dë lorë, y Radio- derivarë i menë përhel vësme mengonë no no. esthtë përne kamashgë okay. CFK tuven Zgedion të go��ë kanil një okay. heur sotar. Ëm, um, në këto mjes të ditës së ndër miqdashur ne do të flasim për një temë që ka të bëjë me vitin që shkoi, do të bëjmë, do bëjmë ca lista për vitin që ka kaluar, sepse kjo bëhet ka gjithmonë në fund vitit. Sidomos mbas i kapërcjahet edhe festa e Krishtinimit dhe mbetet tani vendi, po themi, i ose tela e luanit në vëmendjen e festave është e vitit të ri. Kuptan, 2014, etj, etj dhe pastaj bën gjithto retrospektet e vitit që sapo do mbyllet, se ç'kemë bërë Shkemi në parë, shkemi të gjuar Bajen për shumë 5 këngët më të mira Ose 20 këngët më të mira mm -hmm. Me raste Apo pasaj librat më të mirë të botuar E tjere, tjere, tjere, tjere E shumë gjerit E shumë gjerit mm -hmm. Se shfar ka shenë me mira që ju ka ndodur Për shumë në vidin 2013 Njerë ju me ndojën Duhet në pa një list Me ndore të pakton Mosetë shu Kompletisht kalafitur nga Gjerat që i ka ndodur O të ketë një K Ke kërën... një... të pa... bëj një lloj bilanci, jo. Ja. Program, po. Të vogël. Mhm. Mm Sipër gjerat e ti, si edhe gjërat e vitit. E vitit mburgjitsë. Si. Po, po. Ti sitojm bash mend 2013-ën e alti. Ke ndonjë kush? Ë, uh, një. Jo, do të bëjmë më si një vit që ka ikur shumë shpejt, domethënë, mm -hmm. por mua ai ai sh, shpejt ka ikur sa as nuk i mbajta do të më nda gjithë gjërat. Okej, faleminderit. Ke jendalia që stava diz <laughs> yoga hop po. hop jamosun shikoa ashtu jam shikon ashtu <laughs> e u listu tani turpurova apo 2013 është për të mbajtur mend për <laughs> çfarë je tani në aspektin personal apo personal, personal si duash ti çe personal për fazën manderi lexojm gazeten çe <laughs> ç'a në aspekti personal do thoja që relativisht i mirë. Jo, mirë. Jo mirë. Po, jo mirë jo shumë i mirë jesh shumë i mirë po është mund ta briset pak tani Ose... Prisja kur... më shumë... Jo se prisja në një gështë, duke të shumë se absurde, kur e thua se prisja jo, diska nga vitje, por që... Nga vitje, nga momenti. Të pak të kanë gjenur disë e gjore që dëdojë ati kisha bërë, por që për shumë arsue nuk u bërë. Për shumë arsue? Uh -huh. Të pak të një ishte justifikuar dhe mija të më të më <laughs> të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të Asi just tomorrow. A solsgation. Em i sigurisht ju gjuaj vetë. Kjo është një bisedë shumë e sinqertë. Faleminderit. Sonic për tuajsi ishte viti 2013. Ishte i mirë, i keq, çka? Çka? Çka? Eh, normal domoshta. Normal? Nuk keni ne gjë këtu për të qenë. Po pse nuk e gëzuar ti të shigaardhur këtu tani me mësuesit edhe po vënë çdo gjë. Po jo. Po si. Po tani, vërtet? Ka dy muaj. Mendon mund të jetë? Eh, kjo është ndoshta një nga arsyeja që ishte më e mira gjatë gjithë 2013-s. Hah. Ardhjat te klubin e mëngjesit. Mos u thojë që të të shtyu Altinin gjatë. Jo, e kisha në mendje. S'ka leze të varet, mos u thojë. Jo, e kisha në mendje që ta thoja, po thash pastaj do filloni ju. De, edhe do dom ngaçmoni. Këto ç'u bëm. Ja, me të vërtet ardhjet në klubin e mëngjesit ka qenë më mirë deri tani të paktën. Nuk është se kam pasur ndonjë gjë tjetër. Skem si ta bëjmë maltos më. E ka qef sonin ti. Çu she të. Çaj për mua, për voltë të nditigzuar është. Por donësh më ikzuar më pak. Po tham S kemi si ta bëjmë do domethënë që çfarë i bëjmë? Mbajmë sonin. Ëh. Ah. Meqë soni thotë që gjithë thot imagjino, por gjithë vitin thotë muajt më të tundur kanë qenë këtë që janë këtu te klubi i Jexit. Azo ishte Kjo kish ku është prekse, është prekse me të vërtetën, është prekse. E kuptoj. Po mirë, smund të marrim të dyat. Që okay, dhe ishte Margolipi. Okej, le të shojmë. Edh të blejmë edhe një edhe një mikser. <laughs> <laughs> A bujë. Duhet të. Siç po thoshin. Tashë do mos døshëm. O ti më veten the. Po apo. Na duhet një golz dhe një micë. Po apo ke ke gjëse? Është ke parasysh për për shembull kur osht puna në televizion për emisione, jo vetëm bërtonin, për tonin, por për të gjithë ata. Në fakt si duan gjëra nga më ndryshmet. Ne thotai, "Më duhet një abazhur me një themër që ditë kërcej." <laughs> <Më, laughs> po. Nuk kupton? Ose vjen çu, nu vet di. Dyq fuç me taka dhe një lop. O. Uh, sepse në televizion po ças ndonjë. Po ças ndonjë, mund të jepni një numër, e kam thonë varet. Po. No. O, e janë shandan që duhet djetë shumë. E huaj jores. Dy sopata, ju lutem. O, sepse leken të <gjë> uh, kërkasë një mikser dhe një vajzë. Se duhet për shembull një. Çohet shkoni mirë. Po. Çu tha ky? Mi dëshoj. Basë të realizojë dëshira Altini për vitin e ri. Neve duam të pyyesim edhe ju nëse 2013 ka qenë një vit i mirë, një vit çka apo një vit i shkëlqyr. Ta, ta fusim edhe i shkëlqyr. Ta kemi këtu. Tet me sa pik duhet ju. Nga njëshi tek i mirë, shumë i mirë. I mirë shumë. I jersa këndshëm. I mirë shumë i mirë, shum. <laughs> i jersa këndshëm, por mund të jetë keq po. Edhe i keq po. S'ka. Ose e harrova -se, fare nga lista të këqish. Nuk e di pse. Po prand, po sepse <laughs> Shurrë. Po mendoj vetëm pozitivisht tani. Po e hoq fare atë kapitullin e keqja. Po. Do kriza. Pres dot kriza. Kusëmë alternativën e fundit, nuk nuk e di. Nuk e di, nuk kemi qartë. Nuk e di. Amse, famse ne mundet si ti. Amse ne jemi ditë më 31. Po mund jet për shumë fundi un. Ta. Pa mundje. Ti kish pasur të bërë gjëra ashtu, po ajo çka e mbulon ata. Megjithëse soni sigurisht do të mund më pasaj. Në këtë moment të fundit tashë. Qegur i ku olta Tu ikon të pse qeshin sajrë që unë them i ku olta Sepse <laughs> unë kam për balë fyturën altinin, dhe Altini Dhe Altini merët disa pozë dhe ka më të suditshme Po Altini po merët merë klamat pa, altyri, <laughs> po, Altini esh në punë ka i po prodhon në programin Pa tjetër, po diti bëjmë jërë të dyja Silën, okay. edhe pozën <laughs> Po pra <laughs> Isha akuzerant ka akuzuar për pozën, <laughs> kolega Po jo, pozat nuk e të qia Në televizion, digon dë njënjë, a ti një akuzot për poza Nga njërë fytyra, ku në pozat ndryshme Blendi, uh, shprej mërë shumë shen? Se sa fjallët Mimika të fytyra Bëj një mimika manë që të shpetoj Këtë <laughs> <laughs> <laughs> jakot Nese, okej okay. Këtë drejt Këtë drejt Më këtë drejt, më këtë drejt Më këtë drejt, më këtë drejt Më këtë drejt, më këtë drejt Ti soni Great Fire. Okej. Okay. Mungjesit në Club FM dhe Club TV. Mundosur nga Vodafon. në ushtare 24 minuta e hen me grupin e mëmëjes si çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 7 deri në orën 10 në klub e fëmijësh 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Sot është e njëta data 26 dhjetor, ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mirë se keni ardhur. Atëherë, ëm um, do të bavim me këto pikë. Viti 2013. Mm -hmm. Ta marrim i keq, çka? I mirë, shumë i mirë. Shumë i mirë. I keq, çka? I mirë, shumë i mirë. Mm -hmm. 069 207222, 069 2070222. Atëherë, dua t'ju kujtoj diçka, juve që niseni për mëngjes, që bënin planetet ditës suaj, edhe një dales vogël për uh, ndonjërin nga ato lotot 6 nga 39 sepse ka arritur 365 milion lek jackpoti dhe mm -hmm. do të jepet në no datën 29 dhjetore, po. Dhe nëse nuk do të ketë një fitues me 6 numra, atëherë do të kalojë tek fituesi që është me 5 numra, dhe nëse do të ketë më shumë se një person që ka kapur 5 numrat të saktë, atëherë këto shumë do të ndahen midis tyre. E rëndësishme është që do të ndahet. Është vërtet. Do jepet e gjitha. Kto diel 20.05 dhjetor në orën 25. 20.05. Po. Neyse. Po bra. Do e marrim dash. 85. 85. Sa është i shkurt. Po gjithsesi do do Kaloj tur me mamaja ime ca. M'duket. Po edhe këto të shpistimin po ja bën do blim do blim. Do blim do blim, më thon? Mh. Se nga që do zbraset buxheti. I dotos. Tanë duan gjithë, një cit marrin. Se jo. Mhm. Mirë, zgjidhja më mirë pritur kam përgjigjën, kështu që. Për, shibe, për uh, ty sonin, domethënë ka qenë çka? Po. Nga i keqsha, im in... as i mirë, ska qenë? Ja. S'mund të huash jo. s'mun i mirë. Po s'mund të themi mirë. Po pse? Si kam supojë nuk duken soni. <laughs> Ti mirënat dukesh shumë, po mbaron shkollën. Në... Ja. <laughs> Gjatë gjërambë? Po janë shumë gjëra, po janë të pambyllura, kështu a, që. Mirë, po mbyllar tipa shumë. Dom thon janë në vazhdimsi. Po mirë, ka qenë një vit i mirë në shkollë, ka qenë një vit. Ti i keqën shkollë. Apo ka qenë një vit të shkà. Çka? Çka rën shko? Çka ke bën? Po nga jo nuk e kam frekuentuar shkollën, se kam qenë në punë edhe. Aha. Kam vetëm ah, të shkoj të jap provimet, edhe imagjinoj provimet pas kuasnjë leksion. E kam një çështje. Ky është një opsion që ti mund ta marrësh. Nuk është se po bën një gjë këtu në shkollë. <laughs> jo, jo. Është një opsion, ti shkon vetëm për provim. Po, shkoj vetëm për provim. Edhe pastaj dalesh i dalesh, sa. E kuptoj. Po mëson vetë nga libra. Papa, po, po, vet. edhe vetë, mm kam -hmm. marr leksionet edhe librat edhe normalisht, studio vetë. Okej. Perfekt. Ku leksionet e okay. shkruara? Mmm, të shkrua. Të shtypur. Po këto online kanë ka një që në gjithë kohës, për shkak të ndonjëherë. Apo është vetëm kështu që shkon vetëm për provime. Merr ato gjërat edhe shkon për provime. Vetëm për provime, këtë vit kështu. <laughs> Nuk e sigurisht sistemi është pak i prishur aty, se duhet të ketë një lloj gjëje e studentit tani, si si mundi studenti që komplet elektronik lir yepsa Libri vetë, hajde hajde në fund të semestrit këtu do të jemi provim. Pastaj s'ka studentë jotë, a jeste shi një njerëz që ka marrë sa libra diku edhe i ka lexuar. Vetëm që i kemi pasur ke emrin në shënim në një regjistër diku se të bën pastaj më duket mua sikur duhet kishte një lloj online për shembull, një ambient online ku kta studentët blidën bash, diskutojnë. A kemi ndonjëherë një grup që e kemi hapur ne studentët vetë, apo Vet. për çdo gjë të re? Po, mm -hmm. për çdo gjë të re njoftojmë njëri tjetrin. Ky nuk është u hap një pabiri, thonë, ai po ja, morrë vesh kështu kështu. Mi e kanë hapur ku e keni hapur Facebook? në Facebook? Po, në Facebook. Po ato strukturat e shkollës nuk kanë asnjë. Po nuk funksionon kjo këtu. Mi më vjen në mendje website, nuk ka shkolla ë shkolla forum... ka një website, po nuk është se merren me këtë gjë. Ka... Zakonisht caktojnë datat e provimeve, orare, website zyrtar ë. Jo, dua të them që ka ka, ka 10 vjet, ka 10 vjet që bëhet nami online me universitete online, këtë lloj-lloj loj shumë, mm -hmm. ku ti mund të jesh lloj-lloj ë uh, mund të regjistrohesh për provime online, për shembull ose Po më josen as asgjë, s'është për s'është vetë... ambient mësimi online, nuk ka ambient mësimi online. Me se që nuk është një kurs online. Thjesht nuk ofron fare online. Asnjë thjesht ju japin sa libra në fillim dhe pastaj thonë hajdeni në fundin e provimit. Ose na dërgojnë thjesht një link në cilin ato e kanë publikuar librat e vetë. Ata ata ju konsiderojnë sigurisht i kanë studentët e tyre? Ju numërojnë për student? Ani normalisht po. Unë vjet që e kam frekuentuar shkollën, ato studentë të cilët nuk e kishin frekuentuar vinin dhe futeshin provim një lloj me mua që s'i kisha frekuentuar. Kështu që unë këtë vizë zgjodha të bëj si. Duhet të mos sigur ka një lloj kështu, një lloj Pa dretësi Jo, pra, është komplet të një, Jo funkcionarës si system Qa i ofronë jo student Pas e këto e kam student mi. Dhe dhe? e mi Muda është ta libra në fillim vitit Pas e i moran provim në fund vitit I takon në studentet dy herë në vitit A vit. si nje fare Vetëm në, në fillime dhe në fund Po janë të tut Janë të universiteti okay. Gjistëse si Mirë, mendojnë mm. që sështë po ju bërët në i Liderë shumë i mantë Në këta aspekt Jo Në i sepë Kërë, mësë pak mm -hmm. gjuhin e më gjithë Do Nevojon si shëndetsin si. Jo, nuk është dashfala s'më. E di, sa paguani juve për këtë? Për këtë kopsin faleminderit. Që ta them kështu se më duket sikur është nuk... vjedhje, po gjithsesi sa paguani për këtë? Në vit. Gravitje. 70 mm mijë -hmm. lekë të reja. 70 mijë lekë të reja. Në vit. Po. E kujt? Universiteti i Tiranës. Po. Po, publikut. Publikut. Po. Okej, okay, uh, Bruce Springsteen. Hi, hope tani ora është 7:30 minuta mëngjes, mi si të gjithë ashtu i mëngjesit. Ja vetëm Monday morning runs a Sunday night screaming, slow me down before the New Year dies, well it won't take much to kill her, love and smile, and every mother with a baby crying in her arms singing, give me help, give me strength, give my soul a night I fell asleep, give me love,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 Mgjesi, mirë se keni ardhëm, kemi në Mgjesit Bruce Spring, si mishë është me High Hopes. Kemi një, kemi një mik në linj? Oke, ja të këdjen në edhe Eldi Merollinga, Radio Taxi Klasik, mishë tashur, me High Hopes. Jebi Eldi. Me Mgjesi. Qa bët? Mirë si e një. Mirë fare. <laughs> Ti si e? Shumir blendi. Qa bët? Êshtë mirë këmgjesi, fakt e kishë blendi, sepse pak të nderi se? në orën dhjetë është. Informacioni mirë për trafikun dhe mbas sot 10 fillon rëmoja. Ka qenë njerëz më vonë. Ka më datë da 31. S'ka shkolla. 10 shumë, ne s'ka shkolla dhe është pothuajse gjithë Tirana e boshatisur. Por vetëm mm të -hmm. gjitha pjesët janë me trafik normal. Trakset kryesore rruga Bardyl, Unazat sipërme, mund të përmend edhe rrugën e Unazave poshtme, Muhamet Gjollisë nuk ka trafik. Tirana, Tirana është absolutisht pa lëvizje nga shkuhullit të gjithë devijime. Po them dënim që mbas sot 10 do të jetë shumë problem lëvizje. Për këto ditë deri në fund, sidomos këto rrugë që janë për pra, të ushtruar aktivitet tregtar, pra siç është rruga 5 Maj, siç është ushina Dinamo, siç është tregu ushqimor, tregu elektrik, do jëm shumë problem lëvizje. E kuptoj. Ka lëvizje për shkak të pazareve, gjërave që bëhen tani për fund vitit. Po, plus edhe emigrantët blendin që uh -huh. ato vijnë me mjetet e tyre për të festuar fundvitin, vitin e ri për Shqipërinë dhe besoj se ato vijnë me makinat e tyre. Do jetë problem, do jetë shumë shumë shumë problem këtë vit. Okej. Okay. Faleminderit. Faleminderit jale. Shëndet. Miqtashur, miqtë të keni ardhur në kërgjën e mëgjësit, është orë atë një 7 e 36 minuta Njëra ka këtë historit interesantë dhe që ndodhin Keni përësysh, um, nuk është e pasa kondë për shumë dhe për njërin nga ata fmijët që adoptohen Që kur rritet, pasaj të kërkojt të gjejës e kush janë prindrit e të vërgji uh -huh. Te kemi të gjuar her pashere, por kjo histori është njëra që ka ndodhur um, 7 dhe një vjetë mbas adoptimit 7-11 vjetë E që të historija fillon në vitin 1921 Kur uh, një vajzere Një vajzere në Kaliforni që quaj Brook Mayo Vendos mm -hmm. um, që bashkë me një vjalloshë që kishtë e një orë Të shkojnë në Londër Këtë do të fillon një të re Por para se të bëjkë të uthtimin Faktë rreth një vit më parë këtë e përdhunojmë. Dhe kjo vendos të ta mbajë fëmijën, uhum. por ta lindë para se të largohet përfundimisht për në Londër me këtë djaloshin tjetër. Ëh. Dhe kështu bën. E lind fëmijën, shkon në Londër dhe pastaj nga Londra telefonon dhe sigurohet që atoftimi ka shkuar ashtu siç duhet dhe atje i thonë që jo, i thonë se fëmija nuk ka rritur diçka të mbjetoj. Nuk uhum. është gjallë. Donata, kështu që na vjen shumë keq. Për e ka më mërë më dhe kjo me këtaj ideje ka lënë pasaj ka dhe mm -hmm. Nuk ka qënë kështu Sëpse fëmija bëhet një grua Që shumëhet Patricia Hemlin E cila nuk e kishtë ditur që ishte Adoptuar dhe që sa bëri 51 vjeç Dhe në momentin që jo bë e u bërë 51 vjeç E në tëmësit gjendet kush ishte në nabirojgjike Dhe ta kontani Bruk me jon 90 vjeç mm -hmm. E cila ka 51 vjeç E di se a i fëmi që kështë e vindur atere Nuk ishte më një jet Nuk ishte m mm -hmm. Dhe imagino të që në basë përstë të një vjetë është të vjen një telefonat nga një grua Që të thotë se hej Unë nga bajsa jote Bajsa jote, ajo bajsa jote, ajo bajsa jote që e mendojit dhe Dhe janë në riba shkuar po mjështë, Kandodur Mirë, gjë no, e mirë të pasë Gjë e mirë të pasë, unë vjeshtë i bukur mjërë, okay. <laughs> <laughs> Jo se ishte të, <laughs> ja Po më trishon të shumë historija Se, se të duke të trishon? se si, si shkoi domethën fillimi dhe pastë vazhdimi por të paktën në fund. Nëna në 19 vjeçare shumë e gëzuar. Ëh. Mm -hmm. Që fëmia është gjallë, fëmia tani më. Ëh. Mm -hmm. Gruaja tjetër domethën është është në jetë. Ajo thotë, ajo thotë që jam shumë lumtur te zhdurada më e mirë, duhet kemë mirë, njet, që zodi De, fundë, të kem bërë diçka të mirë në jetë vjeq. Dhe dhe temas, që Zoti më shpëbleoj kështu. Tani në fund me këtë rast i përqijesh edhe temës që viti 2013 për... ke qenë për... shumë i mirë për të. Pari mderit, Altim. Në të këthejmë vasë pak në klumin e mqesit, me më shumë i që da shu është koa për të gjuar nga James Blanc, kjo është kën nga e tjere, shumë e mbukur që vajtë heart to heart. Më mqesë. Oh-oh-oh-oh Ora është në orsatë 40 minuta, jeni me klubin e mëjesit në Club e Femishin pikë 4 dhe ne kani, në ekranin e Club Tv-s. Dua t'ju tregoj tani një histori vërtet të, të, të bukur. Oke, okay. ka ndodhur në Kinë, është një grua, bukur. <laughs> okay. shë, grua e bukur. E bukur është. E bukur është Hajin. Oke, dëgjojin se ka ndodhur kësaj gruas. Është gruaja 63 vjeçare nga Kina, e ka emrin shen hmm. mm. Shenghailin. Shenghailin Shenghailin. Ka ndodhur që në moshën 63 vjeçare, uh, kjo zonjë është bërë nën duke sjellë në jetë ditën e djeshme dy vajza të vogla, dy binjake. Njëra e ka emrin Zhizi dhe peshon 1.85 kg, kurse tjetra e ka emrin Huihui dhe peshon 1.20 kg gram de 1.45. Uh, A uh, janë shumë mirë nga ana shëndetore. Por çfarë ndot? Po tani çfarë çar, çfarë po ndot me me planetin ton, më falni. Kjo zonj. Zon, uh, A është kjo natyralë që i ngruan atmosfër të lindjes? Jo, most, jo, jo, dhe nuk është se uh, është një riprodhim natyral, është bërë me Sheng përn shen Hailingun. Uh, ferti, uh, Fertilizimin. Po, mm. çfarë uh, kanë ndodhur? In vitro. Çfarë ka ndodhur është që zonja uh, është e martuar. Por në moshën 20-vjeçare ka pasur vetëm një vajzë dhe e eh, humbi aksidentalisht vajzën e saj, dhe që nga ai moment nuk ka mundur të të sjellim në jetë fëmijë të tjerë. Dhe duke qenë se është në, është duke e qenë se vajza ishte 3 vjeç, diete vetmuar dhe ka nevojë dhe kishte nevojë për të pasur një fëmijë. Jo, për pasur fëmi, atëre, ushtruar, të pasur fëmijë atëherë Jezus truar pikërisht 63 vjeç, vendosi që 63 vjeçare, as më në fund e dolën ban, sepse nuk ishte një proces mjaft i thjeshtë për tu bërë. Falmoshës që Shka ajo ka Mendojnë thasaj... <coughs> <coughs> <coughs> Oe, dhe se Më tjimt Dhe për në fund e dojnë banë Po, më mirë vondhë se kur si Mendojnë pasur... se kur, po, po në në që se kjo Ja patë kur bëgë 73 mm -hmm. vjeq jo, Lef mjën i 10 vjeq Shre katëson ajo për media të Lejeti. në kinë Ka thënë që umë djesha e vetëmuar dhe nuk kam mundur më të sjell fëmijën në jetë, dhe më vendosa nëse do ishte e mundur. Aktualisht, pse jo mos e bëja që dhe un mos ndihem më e vetmuar në vitet e dorës. Shumëkoisë po më duket edhe nga këtë arsye, vetëm un mos ndihem unë e vetmuar, po. Do të thonë, nga që ndihej e vetmuar, vendosi ta bonte këtë gjë. Megjithatë, nuk është futur në librin e rekordeve Guinness. Kë mund të jetë gruaja dyshohet se mund të jetë gruaja e vetmja në Kinë që ka sjell në, në jetë në një moshë të tillë dy fëmijë, por në të vërtetë në, në, në librin e rekordeve Guinness vazhdon të jetë një gruaja, që ishte nga Spanja dhe ka lindur fëmijën në moshën 66 vjeç. Ne këto vazhdon të ketë okay, rekordin e librin Guinness. Okej, e mban me 3 vjet akoma rekordin. Shumir, përimin të heri tjeri Asin gjëpë një mirë Kjo do të thotë që është asë një herë uh, Vonë Vonë Asë një herë për um, të habitur e për të qëtë ditur Mua është më dukë pak vonë për hatër të fëmijëve mm -hmm. Komenduaj që tani tisi, të një tisi e në fëmijët njëtë Po për, kër je 20 vjeqe u siguron Kërë du në të shi shë mund të që Të të shi, I, shi ke kishe... parë ja 30 vjeqe rinakon me mamin <laughs> E kufton Po që vëse m E ke mamë i 70 vjeqë, i vetëm 4 vjeqë E 4 vjeqë, e vështirë është Dukës të kërë e më gjyshë <laughs> Por Por, me së duket egoizme i saj, por mos qëmë vetë Njëse, njëse, nuk e di Kjo është e drejta i saj, gjithësësia Kjo është tjeshtë opinioni im, mm -mm. po Munde dhe ajot këtë drejtë, më ndonë një është zi që është i kosevë Që të shke me të sheng hilangun Sheng hilangun për ti Sheng, <laughs> sheng <laughs> hajdingun <laughs> E një taj qëpë me që rafjallat vlen edhe për meshkuit mm -hmm. E këta meshkuit që që përën kujtion tashik Janë ca baba larchu, 7-3 vjetës aji I fut një bebe nga këta aktorët kujtion Shonën kënërri, orr! Oh, you're my baby. <laughs> <laughs> my baby! My baby, my baby, my baby, <laughs> <laughs> my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby E komplikuarë E të komplikuar. <laughs> sesht, bo, teknikisht <laughs> se e mund të përë Ma i shumë të të të të sh Ba vimësh në 10. Në 91. Të <laughs> ambasamban klubin e mëngjesit, ju përshëndesim që gjithë ju nga valët e radios Club FM dhe nga ekrani Club TV. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Can't do it without your smart mouth. Draw me in and you kicking me out. Kënga e ditës. Me laughs or Kërë të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM, gjetë klubit e mëngjesit, dërgoni se mësë me tekst. Këngar ditës dhe emrin tuaj në 06.9.20.70.222. Me sa shdërguesi i partë, fiton një dëratë. Këngar ditës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në një shimt i takë. Hello Sambading, amarum 5:00 orës në 7:54 minuta ju jeni me klubin e mëjtesit në Club e Familjes 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne tani është koha për Taran. Anagram. Vjen. Anagrama në klubin e mëjtesit. <laughs> Okej, okay. cila është fjala? Fjala për sot është Lu Lu Lu Tan Lu je yeah. Lujë Lujë gat. Ëh, uh. uh, kjo është ajo Lujë gat. Lujë gat, Lujë gat. Lujë gat. Lujë gat. Lujë gat. Ju merrni 069207222, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani emrin për të qenë fitues. Lujë gat. Kon, kujdes. E di dieltin. Shumë më ngatruar, më ngatruar e gjithë javës Jo, jo. jo Altin, jo Nuk është dajt Shë, shë jeri E gjithët jeri Qësi hithët jeri, jeri ka gjithët për farës e të filloj loja Luje, Luje gat Tani ose Luje gat Unë jam normal Luje gat Edhe jeri është shumë e zgjuar Ose Ose ti jeri Ti jeri është shka dhe jeri është normal Të kam të sonë Altin, ju Duhet të pizërosh pak sëtë dhe mund të gjesh Luje gat Luje gat, mi ë Qa kemi për sot, lu jegat 0679 27 1222 Mos Aroni të shkura një emrin të uaj për qënë fituaz Lu jegat 0679 27 1222 Nëse i rivendosën i gërmat, bërët një fjallë Hama As ti si soni? Jo, unë e gjitha E po, gjithi, një... bravo E gjithi, soni Po t'i lori e gjitha <laughs> Luj ja, jegat klik, Lori, ja, ok, pa. të kju kam shpres Të kju të quna kam shpres Që ka shumë si ju <laughs> Përpiqeni, se po për shumë e letë Pasaj s'ka vlerë Agency, e shkëko, edhe ne që gjithëm u përpojshem pak Ti u përpojshem? Po unë duhet i shkrua njerës, unë duhet i shkrua Pas taj... U shof, pastaj... mi të shkruaj unë, ja, u duhet i e gotë Këtë jemi pasë për këmë këmë në më gjësit Me më shumë, ishë da shurë tani i shkua për Ellen Levone uh, wild, aida... wild Wild Wild Wild -et a Wild që vet ka? Samjet Wild Wild Wild Kemi në gajmë të orës... Tet me jonën Orës tet me jonën, në pomë Wild Wild Wild uh, Po praj Wild Mish dashur one more sleep. Qoftë kjo këngë mirë të keni ardhur në klubin e mëmjesit. Doshora e dytë e transmetimit. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10. Në valët e klubit e femrë në 104 Blendi Jeri, Artisoni, Eve Lori do të fitojë. Sa na graman ditë sot me Lujega, ma spak minuta që kemi edhe fituesin Lujega, çfarë do të fitojmë njerëzit sot? Një kupon nga Badicode. Një kupon nga Badicode ka për ta nxjerë Sony nga arka e saj. Sony ka Të njej da tilsi si ojel të goviem puna E jam bujar, vjen puna për dhuratat. Luj e gat, Luj gat. Tani Body Code është palestra më i dashur ku shërviten Bayern Munich-ut, është palestra që përdoren edhe nga njerëzit që shkojnë në hapësir, këta shkencëtarët që studiojn, po themi, astronautët, ëm mm -hmm. um, etj, etj, etj, etj, sepse është një palestrë shumë shumë interesante dhe po themi moderne nga ana teknologjike e gjithë. Më vjen ta provosh një, në... një herë dhe pastaj Ti të... ke provuar? Po, unë kam provuar disa herë. Edhe unë, edhe, edhe, edhe. unë. <laughs> shkojnë me këta çuna ata kontaktunat që kanë ngjitur flamurin majën e Everestit, mm -hmm. keni parësh alpinistët Gjergji Bojaxhiu dhe dhe miqtë ti. e tij. Edi çfarë ka të bukur Bodycode? Nëse ti mundohesh për një kohë të gjatë në palestrat e tjera, Bodycode ta shkurton këtë kohë. Dhe nëse ti nuk ke mjaftueshëm kohë për të skuqur, dhe të merresh me një palestër të mirë fillt këtu, koha është e shkurtuar. 20 minuta, sa për 20 minuta, sa për tetë herë palestër. Unë sot e dim që njerëzit s'kan kohë. Pa. Është vërtet, kemi edhe një lloj censure në kujnin e mëngjesit, ndërkohë që shikoj se ka shumë përgjigje edhe në faqen tonë Facebook në lidhje me këtë temë që kemi hedhur sot. Ju kemi pyetur se si ka shkuar viti 2013 për ju. Ju kemi dhënë edhe disa opsione, dhe opsionet janë shumë i mirë, i mirë çka apo i keq apo mysbet. Ne kemi përgjigje. Për shembull, eh, Amla shkruan perfekt, nuk ka ndodhur një beb. Sa bukur. Po, dhe më njëherë pasa njerëzit e tjerë që e kanë uruar edhe të tjerë të tjerë. Ne harrojnë pastaj që thot vit koti. Ëh, mm, vit koti. Mund vetë vit koti po. ë Adela the tresh, i cili është tresh. Tresh është çka? Çka? Sesoni. Ai na ka shkruar duke kthyer kokën mbrapa, shoq që ka qenë një vit shumë ters. Shpresoj dhe uroj që 2014-a të jetë i mbar si për mua ashtu edhe për ju të gjithë. Ndërsa Orlando shkruan super. Ina i gjithashtu thot shumë i mirë, ndërkohë Anxhela tjetër thot keq fare. Etleva ka shuarur si çdo vit me thmirat dhe me këshiat brenda, me lot bushëshe gzimë hidrime dhe çdo ditë është e Zotit e lejojmë të vijë ashtu, si... ashtu si na vjen. Po e, e jtojmë okay, mm -hmm. ashtu si na vjen. Po e jtojmë, okay, ashtu si na vjen. Mirë, faleminderit yeri, ose Gjevlendi. Tani <laughs> do të bëjmë edhe lojën e censurës, si do na shkruani në 0692070222, si ka qenë ky vit për ju, mund vini edhe në faqen tonë Facebook atje për ta ndarë këtë moment së bashku, ndërkohë dgjoni në moment, kjo është interesante. Dhe tani Fjalla e censuruar në këtëm i qesit. Api një veshët, stop censurës. Dhe pse kam patur një fomiris shumë të vështje, uh, gjëja më që më ka tonë më të e përknajkësie është, sepse që i voglja marrë uh, dhe më ka përqyër cëtë. Mm hmm, hmm, uh. pibi. <laughs> I ka përqyër pibi, i ka përqyër censura. Një sekundë, tani, kush është? Kush është të personesh? është uh, Joni Peqi. Okej. Okay. Personazhi dhe mm -hmm. se kjo e ngushton pak, sërish mund të ketë pëlqyre. Po. E dëgjojmë edhe okay. një herë. Ta dgjojmë. Dhe pse kam batur një fëmirë shumë vështirë, ë, uh, loja më që më ka dhënë më tepër kënaqësi është sepse që i vogël jam ar uh, dhe më ka pëlqyer. Okej, okay, kujdes. Kam pasur një fëmirë të vështirë, kështu fillon? Po, demonstracioni tek fëmirë. Qi vogël thotë më, mm -hmm. thot, më ka pëlqyer dhe më ka dhënë kënaqësi? Pip. Çfarë? 069-27-1222 Dërgonë me sa zhëtua e pahaluar emrin Për që më fitu es Luj e gat Luj e gat është... është anagrama për sot Për po. në bëja, lugat je Ause je lugat <laughs> Do kishtë të këptim Për në Po s'ka kuptova më se s'së lugatës. Vëh. Është vëh. Ëm a kemi një përgjigje të sakt për anagramën soni? Kemë. Oh. Oh, Soni. Kush e ka gjetur? Jepi Soni. Ai ka gjetur Andi. Ai ka gjetur i parë dhe ka thën Tiegulla. Tiegulla, bravo, bravo. Tiegulla. Numri përfundon me 864 dhe ka fituar një kupon Gabatikot. Tiegulla, bravo. Edhe një numër në çunit? Andi, Andi, bravo Andi. Edhe një numrin? Uh, 8, 6, 4 Ka sile dhe mbemër në ka boci Ok Së për në erit edhe një mensaj nga Sheng Hajlingu që thot Ju rafshin i shala Si <laughs> <laughs> <laughs> duke të jesh pregur nga <laughs> <laughs> Historia Ka mundësim <laughs> Ok, para të shkëm të muzika E të gjemë dhe njerë U një peqin në uh, këtë klip mishdashur Kujtës shfarë i ka dhe në kënajsi Kënë në fëmiri uh, Ka mështime në në që ka të bëj me Këtë bëj me nat bëj po le të mos nat bëj me, le, me, po cat cat bëj me, me profesionin e tij etj. Ky das. Dhe pse kam batur një formërish shumë vështirë, uh, ë joja më që më ka dhënë më tepër kënaqësi është sepse që i vogël jam ar uh, dhe më ka pëlqyer. Çfarë i ka pëlqyer pra? Çfarë i ka pëlqyer? Jam marr thotë, më ka pëlqyer. Kthem pas pak, tani është koha për Vaja Condios Night Owls, ju Bufat and Owls for Friendship. Mi mëjesi. They been sleeping all day long now the come a light She all the night hours when they gather, up the gadget drift of the nights They're out to party and to keep it going till the morning light The sun down girls are posing cool and looking so divine Try to excite and mystify Sharing juicy secrets about some man through hip the night very making sister flashing a smiles at all the show been all day long now they come alive She on the night owls when the gadgets drift through the nights They're out to party and they keep it going till the morning light They yeah, have the fuzz on watching from the corner of their eye Talking of some heroes late to cram But then they leave the circle one by one one sin away If you are you best go Ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Me lous all of you love your edges all your part Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222 mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë konga e ditës në nisor 7 dhe 10 në klubin e mëjetës në klub e fem në 104 më së vini në klubin e mëjetës më pas shurtani është dora atë të 20 minuta do sot është 26 dhjetor ne ju urojmë një javë të mbar përpara është java e fundit e vitit pas kësaj pasaj kemi edhe festën e vitit 3 mart në ve ditën e marsit ata ndivën në 14 po Mirë, um, jeri ka një tjetër nga histori dhe veda i majqinare Ka mështetë në të rëgur I <laughs> majqinare <laughs> <laughs> <laughs> Jo, kjo është një akt Që kërko shumë gudzim okay. Dhe një loj bujarie në mes mm. Bëjtë fjatë për një zjerëfikës Që e ka e mërinë Dave Papazian Dhe shpalur hero Papazian, ha, dhe Papazian <laughs> Shpalur hero pas i është hedhur në një lumë të ngrirë Në bostë të mbleni Për të shpëtuar një qenusht mm -hmm. Që është vetëm 5 <gibli> jo, ja doja të bëm ty dy. Atëherë gjeni pesëvjeçari quhet Crosby, ishte me Crosby, Krosby, ishte së bashku me të zonjën e tij, por padajsh e kishte përfunduar në lum. Dhe kishte ngjecur aty sepse temperaturat në Boston janë minus gradë Celsius mm -hmm, dhe lumi kishte zonë stresa akulli dhe gjeni kishte ngelur midis ujit shumë të ftohtë dhe një cope të madhe akulli dhe nuk, o, mba, ko, mba, dhe. nuk mundoj, dojt, në, po nuk po mundoi dot, por përpiche për të dal, por nuk po ja dinte dot. Ndërkohë zonja ka lajmëruar dhe ka kërkuar ndihmë dhe ka ardhur dim. Kahardu Devi i cili pa e vrarë mendjen gjatë është hedhur direkt. Ja, jo, është hedhur direkt në ujë dhe, dhe e ka mbajtur gjenen me një <coughs> me një dorë, ndërkohë që me tjetrën përpiqej për të notuar, por ishte shumë e vështirë. Por këto vet nuk e zuri hipotermia pasa? Jo, sepse ka hardu pjesa tjetër e skuadrës së Ziar Fixsve, të cilët i kanë ndihmuar edhe Devi-n dhe edhe Crosby-n mm -hmm. dhe i kanë nxjerrë nga lumi i ngrirë, dhe të dy janë shumë shumë mirë. Prandaj tash duhet duzim dhe është një akt. Një hero i vërtet. Bu, Bravoje në të gjithën kënd. Çamë. Shkëridh. Siga, e di pse më pëlqeu kjo histori sepse Jo, më pëlqen shumë. Dua ta ksej pak në aspektin ton. Është për të ardhur keq, unë shoh njerëz rrugëve që rrahin në një mënyrë makabër çdo kafshë që mundsh me që u del përpara. Qofshin për i qen, qofshin një mace dhe i katandisen në një gjendje që është e mirrueshme, ëh. Edhe pse dikush het rrugës dhe një çenushi është prante e nuk po të bën asnjë gjë. Un personalisht nuk e kuptoj sepse ti duhet të marrësh një drut mas apo qofetë gura dhe tulle me çto mundesh dhe ti djuahesh një kafshë që është shumë e mirë. Dhe kjo histori mua më preku personalisht më preku shumë sepse realisht një do një doja, një Bostonin, do doja të di nga Bosonia që të re pak të paktën ne të ndryshonim këtë lloj koncepti dhe mos të shkelmonim dhe të rrihnim në mënyrë makabre kafshët që nuk na bëjnë asnjë gjë shumë e ke fundit. Është shumë drejt. Asi gjuble diri Ok, mbasa um, historie me djalin që shpëtoj qenin Një cili po mbytej në luminë në ngrirë Por të qarë një në sopagullë e atje Mi këmë të e vogle që i për për listë atje Dësë mund dhe e gaj një për asushtë Nga ja, eftoti pasajte një mja lima e ti Të, të thuash ti lehja <laughs> Mja lima se, më, <laughs> Shumë të aji e shpëtoj Bravo i shumë Bravo Ok, mirë um, Tanim Ka një frut të vogël kinez në këtë bot që mund të shpëtoj industrin e prodhimit të pjeve me gaz Bas pak oh, kjoj së lisht një frut i vogël kinez Se si kuj do të shpëtoj industrin e prodhimit të pjeve me gaz Mbedet për të parë vetëm bas pak minutash Vetëm se uh, deri atje unë duha t'i propozët një kën si nga si qënë këta? The 1975? Po Po, ha? Okej okay. Do dhe dhe uh, pas pak këta këta Nas pa jo jo luajmë me Intense Refive dhe pastaj vazhdojmë mm. me tjetrën Girls kam batu një film i shumë vështirë. Uh, Ë, jo jam që më ka dhënë më tepër kënaqësi është sepse çei vogël jam marr uh, dhe më ka pëlqyer. Përshyër... Okej, okay, çei vogël jam marr dhe më ka pëlqyer Pip, le të shikojmë se çfarë thon, soni nëse mund na ndihmosh. Cilat janë disa nga alternativat? Për të gjetur tini. nuk e kanë gjetur. Okej, pasi kanë thënë moda. Jo. Çei vogël i vogli ka pëlqyer moda, a? Mund të ishte bizantin, bizantin, okej. Okay. Por jo, uh, jo. Kërcimi. Jo. Spektakli? Jo, soni. Filmi. Je jasht fare sporti? I <laughs> jasht fare me sportin? Me po në një farë mënyrë tani. Nuk mm -hmm. thërse është jashtë, po mm -hmm. unë s'dua t'jap ndihmë, po, po nuk stilini? ka nuk ka jo. Ka lidhje me Selil? Ka lidhje me Selil? As me vizatimin? Jo. Po jo, jo. fillon me G? Jo. Grafika po mendoja unë. Jo, jo grafika. No, uh. <clears throat> okay, mirë, më që nuk fillon me G, le të bëjmë një seri kuicësh më të dashur për gjithë ato saktat të cilit fillojnë të gjitha me K. Me K. Me K Êshtë tjel kryq me K Êshtë <tip> vendi mm -hmm. ku bëhet rakia 06-19-27-12-22 Durganu mesajetua ja pa haruar të shkruan e emrin Por që më fitu es Filon me K Po, 5 gërma, filon me K Vertikal Vertikal Sa gërma 5 gërma Filon me kë Vertikal është vendi ku bëhet rakia Kujdes Filon me kë 069 207 222 06 29 207 222 Mështë të këne ardur Miqtashur Në klubin e mqesit 8 e 29 minuta ka ora Në këto omente është program i datës 26 djetor Ne e miktu të qdo dit Me uve nga ora 7 dhe i nërën Me jerin Me mqes Me altinin Me sonin Me lorin Me mqes Me mqes Me mq Me sotkamin e temë që diskutojmë, flasim pak për vitin 2013 se si ka ecur, si ka qenë dhe njerëzit si javën përgjigje nga ndryshimet, opsionet që kemi dhënë ja në 4, mm -hmm. shumë i mirë, i mirë, çka dhe i keq. Si ka qenë për juve? Mund të na shkruani në 069 2070222 ose të vinin në faqen tonë në Facebook, besniku ka shruetur si të dy anët e një medalje. Ja ka qenë uri me klubi mëmësesë totaj. Familjërit. ë uh, Kemi Orlando. Arditë oh, thotë keq, mën keq. Arditë, sponsor 2014, atë është shumë i mirë për ty. Orlando thotë super, ndërkohë Ina thotë shumë i mirë. Faqja e Zez thotë <laughs> Aldo, duhet. <e? laughs> Aldo Vata këtu në Facebook. Ledi thotë i lezetshëm. Të gjitha bashkë shkruan uh, Arian Zogu. Mhm. Uh -huh. Saliu shkruan jo dha aq i mirë. Merita thotë për mua i keq, Ana thotë vit idiot. Mm. Uh -huh. Mi më jesi klubi, ky vit ka qenë për mua një koktejl i vërtet. Ju përshëndes. Tot Florenci. Për vëndërs të Florencs, pse a kemi mirëmgjesi? Cop cop tot uh, nomi, <laughs> i pnomi, po. E ndommdi. Ndërkohë Jurgeni sot deri diku mirë, domethënë midis dyshit dhe treshit, i mirë dhe çka. Shkëlqyeshëm. Mm -hmm. Mirë mund ta shkruani edhe më shumë në lidhje me këtëm. Ndërko, këtë. Ndërkohë doja t'ju propozoj këtë këngë nga Fleetwood Mac, quhet Landslide, dhe un kisha shumë kopë dëgjuar, mendova se sot do të ishte një mirësi mirë, pse jo. Kthejmë pasfaq. I took my love and I took it down ja nuk e kemën mjeset mi shtashur Fleetwood Mac Landslide jemi në orën 8:34 minuta, Bë, mirë. Qështi, qështi. Jo. Nga... Sala, nga po mirë. Qesh ti qesh. Ja. Ja, kishë duart të qujite nga salla, nuk kisha as të bashkosh vërtet. Unë e kam shumë qeve atë këngën po gjithsesi. Ëh. Uh, shumë mirë. Janë të mira ato. Të harruar pothuajse, pak të një orë në Shqipëri po Fleetwood Mac. Hey. Um. <të të të> je ri. Po bëni. A je gati? Unë jam gati. Do të bëjmë lojra shumë shpejt, je ri do të bëjmë. Po kemi fitues fillimisht. Kemi fituesë, le ta shohim. Haha. Ha, ha. Dhe kemi se të gjitha kujtet fillojnë me gërmën k. K. Po. Nga kujtet e madhështypit, kë rrogo të shtypit. E madhe shtybit, <laughs> k e shtypit, të gjithë pjesëhet e, <laughs> e, e, e saka filloi me kapa. Rimbi. Është <laughs> këll krysh me k më ish dashuri epi. Sonzek. Atëherë fituesi është Silva dhe ka thënë Kazan. Kazan, bravo. bravo. Ku Bëdrakia? Ka gjasa. Bravo, bravo shumë. <laughs> numri përfundon me 047 dhe ka fituar një kurs në Art Center. Mhm, mm mirë, në rregull, do të bëjmë një tjetër quiz tani, me dashur kujdes. Është koha për një tjetër bytye. Edhe kë përgjigje do të fillojmë me gërmën K, si çdo herë. Kjo është kafsha simbol i kontinentit australian oh. <coughs> no, 0-6-9-17-12-2 Mosaroni të skrani emri të u e për që mfit u es I do të vështirat i jeri? Ja <laughs> Ishtë e bugur për ah, oh. okay, në dhe të shumë uh, 7 gërma uh -huh. 7 gërma Kujdes vëllon me kë okay. E let E thjesht Mund të thuat? E let dhe thjesht. Mund të të dyja? Për e <laughs> thjesht E let dhe e thjesht E let dhe e thjesht E let dhe e thjesht E të shohim nëse ka qenë e let dhe e thjesht Për mishtan që kanë uh, Kan pasur për detyrë që t'i japin një përgjigje censurës Altinit, çfarë ka qen PiPi që ta thon Jonin Peçi? Po, letra shon. A po e fituat apo jo? Shpresoj se po. Jo. Jo. Jo, al di nuk. Ne kemi granit Jonin Peçi. Dhe pse kam batur një formërish shumë vështirë, gjoya më që më ka dhënë më tepër kënaqësi është sepse që i vogul jam marr dhe më ka pëlqyer. Asa mi. 069 207222 uh, dërgon mesazhet uaja pa haruar emrin për çëm fitues. Jo, do japsh ndihmë altinim? Jo, doja të kave një ndihmë, mëse. Po bra. Është bërë kështu. Që i vogël thotë ai, ja marr dhe më ka pëlqyer. Është një fjalë më e përgjithshme se sa, domethënë këto fjalë të konkretit që kanë njerëzit. Më më e përgjithshme se sa filimi vizatimi, mos fillon me A? Është saktë. Okej. Ai jeta. E pa besushme Atërë a i e, e konsideron vetën një të til Një të til Dhe stilimin ja, një form të... Po, pa, pa. Oke, okay, e mora vesh Oke, okay. regull, unë e gjitha Miç dashur E një kur shësht artiste Beyoncé Beyoncé Knowles është artiste Exo është mm -hmm. kënga esaj mëre Artinje ga zilën sot personalisht në klubin e mëgjesit Këshu që ja të kvjen Obviously a major malfunction Muzik Your love is pregnant as ever Even in the shadows Even in the shadows Ambionse në... midhdashe Xo është koha tani për lajmet skiche me Altinin në klubin e mëngjesit. Dardan Kasa nuk mban kasë fiskale. <laughs> Dardan Kasa nga Kasa e Hasës ka deklaruar ditën e ditshme për klubin e mëngjesit se ka vendosur të heq kasën fiskale nga restoranti i tij tradicional qi ban emrin Kasa. Un jam ndërdhën Kasa pronar dhe kuzhinieri i restorantit Kasës dhe dua të deklaroj se nga ne, familja Kasa, nga fshati Kas në restorant Kasën nuk kemi më mbajt kasë fiskale, thotë ai me zë të qetë. Mospranimi i familjes Kasa nga Kasa për të mbajtur kasë në restorant Kasa vjen së rëdhëhoi heqjes dorë nga kasat fiskale të shumë bizneseve të tjera në Kasas. Nëse vini në kas, nuk keni me gjith asnjë kasë, deklaron ai për mikrofonin ton duke shtuar Se nuk do tjetë familia Kasa e vetë me me Kasa në Kasa Nëse Kasa është kretë pa Kasa Kame qenë Kasa dhe familia Kasa pa Kasa Tha në fund të fjallës e ti dërdanë Kasa Për nari i restaurant Kases Në fshatin Kasa Hasës I lëri fjallës më duke A duke Talim dhe ritalini <laughs> Ka hasë dhe hazës Ka hasë dhe hazës Nesën Okej okay, um, <coughs> Soni Ana kanë gjithër se qëfar ka thënë njoni peqi Po, e kanë gjithër Okej okay. okay. U bëhe thjesht Lumë të ri, lumë të ri Pa Idi, Idi ka gjithër i pari dhe ka thënë Arti Arti Arti, arti, arti Bravo, sësat, bravo Dhe përse ka më batu një fomëri shumë të vështirë më, më, më, më të kështu ta fomëderi Dhe përse që më ka thënë më të përknaikësia është Sepse që i vogë Okay, rengu, Edi kur... ti përfundon numri me 96 dhe ka fituar një shport me produktin nga Electronic Line Bravo Edi Bravo Edi, Bravo, Edi. mirë do të vazhdojmë edhe kuisin ton me K Mi qëtashur me që kjo ishte me A Atere, um, e, kemi një e kanë gjithë ka se cili është kafshasimbole a o sërëllis po? Kanguri Kanguri, shështë ka Në Reda, numri përfundon me 266 dhe ka fituar një lullë nga botaj lullëve Mirë, për një tjeder Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim Kë mbahet, ose mbahet, kë është në faktë presidenti i 35 i shtedeve të bashkuarat të Amerikës I 35? Presidenti i 35 i shtedeve të bashkuarat të Amerikës Kujtët gjithë përgjithë dhe sakta njësim me, me këm 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar emrin për të qenë fitues. 069207222 është klubi i mëngjesit që po ndishet në Radio Club FM. Miqdashur, ju përshëndesim. Themi shumë shpejt me më shumë do të kemi një pop quiz dhe një lojë së sa e njohim njëri tjetrin sot. Më mëngjesit mm -hmm. në Club FM dhe Club TV. Mbundësuar nga Vodafone. Minut, oh, oh, në tete e presë të djetë e një minuta dhe zhënit jeni me kluvinë mëgjesi në klep FM iqën pikatër dhe në ekranin e klep të vëzë gjithashtu. Në regullë. Mëgjesi mi miqë. <laughs> mëgjesi miqë. Mëgjesi miqë. Mëgjesi miqë. Mëgjesi miqë. Mëgjesi miqë. Mëgjesi miqë. Atere ku kemi mbetur? Uh, tek uh, lojrat. Nuk të oh, jam peqë. Oh nëde lojrat imi, po të lojrat imi, po të lojrat imi, po të shakarat. Kennedy është sakt. Mm -hmm. Kennedy është sakt. Bravo. Kadon... Numri përfundon? Kam Clinton? Ehm, çfarë thashën? Jo, kam, po kam thënë më keq se un, George Bush. <laughs> Okej, okay. mirë, fillon me kë se përgjigjem? <laughs> po Për jo. Dhe po kër... në përgjigje sakt fillon me kë tham? Tham, kështu që duhet të mbahesh se Kennedy është sakt, po. Presidenti 35. Okej, okay. ka okay. fituar? Uh, Deni ka fituar një kupon nga Badiko dhe numri përfundon me 419. Po në Deni. Unë jam gati tani për uh, një tjetër pyetje. Ku i thënë miqdashur ka këtë parakusht? Të gjithë përgjigjet e sakta nisin me gërmën k. Kë, Kështu që, që ju kërkojni në atë lëmë. Dhe bëhet më e sjer. Si si George Bush, domon. Sepse unë themi George Bush. George. Ciao. Mirë, ndodhet zakonisht mm -hmm. versionet e vjetra Të kësaj pa isjeje Ndo dhe në bodrume dhe godinës Dhe punojnë me lëndë djekse 06.9.27.12.22 Dërgoni mesajtë uaj A parruar emrin për që në fitues Versionet e vjetra uh -huh. Të kësaj pa isjeje uh -huh. Ndo dhe në zakonisht në bodrume dhe godinave Dhe punojnë me lëndë djekse Kujdes fillon me kë Fillon me kë pa. Që do thë që shume let Un përndethash, reduktohet lista reduktojt e gjërave. Reduktohet lista e gjërave, sepse fillon me kë. Po, në rregull, shumë mirë. Mm. Unë jam gati për pop quiz. Edhe unë jam gati. Vetani, vetani për çdo shqiptar patriot. Rilinda apo legalist? Për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen Pop quiz. Mhm. Mm A dherëm. Miq dashur, kemi herën ju luam son Pop Quiz bashkë me Altinin. Përshëndetje. Bashkë me Sonin. Përshëndetje. Edhe juve kudo që jeni në 069 20 70 222. Kemi një Pop Quiz sot me kinematografi, uhm, mm hollywoodiane. Dakor. Kinematografi hollywoodiane. Nuk është i vështirë, por nuk është edhe Book media. I let. Dekord. Jo. Okej? Okay. Mhm. Mm Fillojm prap. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Në vallëzimën e ujit luan ushtarin që u bashkua me indianët. Dakor? <coughs> Mos edhe përgjigjet e pop quiz-it si nisin më kë të gjitha? Jo, jo, jo. Jo. Në vallëzimën e ujit luan ushtarin që kishte dëmt vetë veten prelimisht. Mm -hmm. Dhe për sipër, që për sipër, vrisën po. vetën. Është një film fantastik. Po, e vëjë, tani e vëjë. Po, Ieri i pëlqen i Noçurit. Nuk në... <laughs> m'u pëlqen i gjithë filmi, nga fillimi deri okay, në fund. Okej, në rregull. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Ky aktor luan vllain autik dhe genial të Tom Cruise në Rain Man. Mhm. Mm Ku desh? Ky aktor luan vllain autik dhe genial të Tom Cruise në Rain Man. Mhm. Mm Uhm. Mm në rregull? Në rregull. Pyetja numër 3? Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Marka që vesh Djalli i luajtur nga Merrell Strip. Dekoj. Marka që marka që vesh Djalli në këtë film me Merrell Strip. Uhm. Mm Okej. Okay? Opërtja okay. numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. 4. Një djalosh nga Philadelphia. Da shurohet me një vajz Në duqanin e zojqve Dhe për pak fiton Kampionatin e boksit Një dialosh nga Filadelfia Da shurohet me Adrianën Në duqanin e zojqve Dhe për pak fiton Një kampionat boksit Kujdes Për pak fare 06-19-2017-222 Dërgënë mesajë të uaj e përruar e më përshëftit uaj Avjarën I made Bibi Me e mëzbëk Këtë në gjesit, këtë fëmë në qimpi këtër Wow Këtë fëmë në qimpi këtër Këtë fëmë në qimpi këtër From under her umbrella With a blues He said his name was Mr. Dumpty But she could call him Humpty If she choose Saturday Saturday From under her umbrella With a blues He said his name was Mr. Dumpty But she could call him Humpty If she chose Then queer it wasn't it a pity That dear old New York City Was more and more resembling Azul She said her name was Mr. Dumpty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 So he could lay And where there was cold I hope I hope ma, I hope Bekah Ferguson mi dasham is te keni ardhur në klubin e mëngjesit, ora është tani 9:07 minuta. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club e Femrin 104 edhe në ekranin Club TV. Mirëmëngjes të gjithëve. Jeri, Altini, Sony, dhe Lori, ju urojnë mirëmëngjes kudo që jeni 26 gatav sot dhe është dita e njëte. <laughs> Emigadë për prodhigjet e Popkultit. Nëse po, okay. Un uh, them ta mm -hmm. fillojmë nga ti Eri, meqë ti përgjigjesh gjithmonë par, në fund mm të parë. -hmm. Në vallzim me uqit, Luan Ushtarin me tentativave të brasi i cili në fund u bashkohet indianëve. Kevin Costner. Bravo. Kevin Costner është saktë pyetja e dytë për ty Altin, ky aktor luan vllain nautik dhe gjenial të Tom Cruise në Rainman. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman është saktë pyetja e tretë për ty Sony, marka ah. që vesh djalli në këtë film me Merrill Street. Pra da Pra da Pra da Pra da Pra da Pra da Pra da Pra da Pra da Dja Djallosh nga fila Delfia Da shurohet me vajzen duqanin e zojshve Dhe për pak fiton Kampionatin e bokset Bëhet fjal për Rogin I luetur nga Silvester Stallone Oke okay, Bravissimo Shumir Ta ni Pyritje e katër Me që mund tishtë <laughs> endar Midi së Rogit dhe Silvester Stallone Se ne kemi konsideruar të sakt Qoftë ata që thon Rocky, qoftë ata që thon Sylvester Stallone, kështu që bëhet loj shpërcie dhe i pari vjen. Okej, okay. i pari është Gerti me mm -hmm. numër 115 dhe ka fituar një check-up në spitalin amerikan. Një, Bravo një pes pes Gerti. Një Gerti 115 Gerti, ke fituar ti një check-up në spitalin amerikan këtu në, në Kryqëzën. Bravo Gerti. Je fituesi i pop quiz-it për ditën e sotme, ndërkohë kisha edhe një pyetje tjetër në lidhje me atë fjalë kryqëzin ton. Që filon me K kë, okay. Dhe tham Ndodhet zagonisht Ose versionet e vjetrat Dhe kësa ndodhet zagonisht Në bodrumet e godinave Dhe punojnë me lënd djekse Kaldaja Kaldaja uh, E Rilda është para Me numër 274 Dhe ka fituar një lullë nga bota lullëve okay. Bravo E Rilda E vim dhe një tjetër nga kujtë Si që filon me K Në këto mm -hmm. momente Në klubin e mëgjesit Yej Yej I hope I hope I hope I hope I <laughs> hope Forma më e përhapur e përdorimit të aspirinës. Forma më, më e përhapur, përhapur e përdorimit të aspirinës. Po. Ti do thua nga pijet apo? Nga pijet. Si forma? Si form, pra si form. Forma. Si form, forma më e përhapur e përdorimit të aspirinës. 069 20 72 22, 22. Mos harroni të shkruani emrin tuaj për që shkëm të qenë fitues. Mi shkojmë tek muzika këthemi sërish këtu për një tjetër ndërhyrje të shkurtër is the uh, fairground attraction can't go at perfect I need someone who really cares Life is too short to play silly games I promised myself I won't do that again It's got to be days There's much to eager to give their love away Well I have been foolish too many times Sot me lajme të vazhdojnë që ti jenë Si shdojnë tjetër dy gjera Vurare për, për shumë mund që kemi këtu Njëra është operacioni Merry Christmas Që është zhvilluar në rretin e vlorës Merry Christmas të ju Christmas. Oh. Jeri Të batë këtu gjeri. që është Konkretizuar operacionin në pas ditën e së martës, në mbrëmi në, në orën 21, uh -huh. ku si pas burimeve të policisë është bëre ditur se lënda që dyshojë tjetë e kultivuar në lazarat është kapur në afërsitë hidrovorit, të hidrovorit, uve të aty, 916 wow. kg, po të jesi një tonë, uh -huh. gati, gati, jo. imanginohem, tani kanë filluar të dyshojë nga, nga era, ndoshta? ose mund ta identifikojmë. Do të jetë njëri gjithmonë që, e kupton, është njëri që është ndërsjellës. Proksialist. Sot Lazarati. Unë jam i sigurt nga Lazarati. Lazarati po. Nuk e di se po. Ëh, kjo është një dhe e dyta. Mhm. Zoti Mihl Fufi i kanë vjedhur pisoletën. Ku Mihl Fufit, ëh, deputetit ton Mihl Fufit të PDs ë uh, i kanë bënë Pisolen. Po Pisolen pistolet? po, e ka marr mënyrëse apo është bërë deputetza. E di që është ligji po, dashij, ligji i depozitave të armatave tash. Ligji famshëm mm -hmm. e kemi diskutuar këtu. ë uh, komplet uh, mbrapsht në mendimin tim, po gjithsesi për të mos përdorur një fjalë më më trondëm. Por çka i ka ndodhur këtij deputeti, fufi është që ka lën Land Roverin e tij me Uh, bloga uh. Jo, kanë e ka para një pallati aty në qendër të qytetit Mamurrasit, më marr vesh, nuk kam qenë në njërin qendër Mamurrasit, po duhet tjet... të jetë Ju do të më palla. Endrisuar pak me sa duket, sepse tiki kanë thyer trekëndshinë mbrapa të Land Roverit, i kanë hapur makinën, i kanë marrë gjithë materialet me vlerë dhe me syre sigurisht edhe një piscinë që e mbante në cross-cot, cilën e kishte me leje dhe e ka marr më njëherë sapo është bërë deputet, që ja jepet e ligjit tani drejtën që të armatoset si të gjithë deputetët e tjerë që mund të jenë gjithme me armë veren. Nuk kanë, kështu që kur flet me një deputet ose kur flet për një deputet, ki kujdes se mund të ta Shkëriri ballit, por shumë, pa umenduar dy herë. Teknikisht e mundur është armën e kap, lumadika, vullnetin e kapur të shtën, derisa Kavajdur ka, ka bllokuar gjithë shpresat tuaj me një pistoletë, po atë rast. Sigurisht mund edhe të ketë pir, por shumë në një, një nancaktuar. Zoti Fufi se ka tani pistoletën, më ka vështirë ndo të azhzoncoj, po do e marr shumë shpejt besëta. Zoti Fufi e dimë ç'e mban, por të tjerët Si po, ditem? Teknikisht 140 mund të jenë 140 amatorë. Përveç atyre 7ve që si janë në deputet, antarëve të qeverisë, ta që dorëzojnë do mandatin, kam pëshimën bashkë me mandatin, nikëm dhe drejta e drejt armës. Po, e pistoletës. Në Ermanja duhet t'i kem, po, mban ministrat i Soleta, presidenti mban për shembull, fizoi president me kallash. <laughs> <Përshom>. Me <laughs> vete kështu. <Përshom. laughs> Gjithaqe. Shesh, duhet të rrezu zverr. Po ja pra se ç'ndodh, shikojmë. E vjen një deputetin se i dinë që ka armë vetem. Marrin pistoletën. Ose po shpunta marr ato pistoletën, bën një vrasje. Edhe delë pasaj që e në pisoletën e deputetet është bërë një prasja, a edhe mere veshti, qarë të lashështë e puse Pusë një vjevi Pusë një, një, një, një, një, një vjevi Kur thoshim neve që së është ideje mirë që t'jenë deputetet me armë? Jo këta Jo këta? Ja Në adani Shemullit parë brëna vitit Në vjehet në po. vazhdimë do këtë gjërë tjera Ne isën Okej, okay, ne po ikim, ne nuk jemi të armatosë, gazetarët nuk janë të armatosën në këtë vend Në kemi gjirin ato vetëm me fjalë. Dorin e po oh, pra. Ose kshu, ose kshu është, kshu është, kshu thuhet. Nice. Fem pas ban klubin e Mjesit, miq lashë ju përshëndesim, është 9:16 minuta. Klub i Mjesit në Club Fem dhe Club TV. Mundosur nga Vodafone.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 Baby, I'm relieved mm -hmm. When you said goodbye My whole world shined Hey, hey, hey It's a beautiful day I can't stop myself from smiling If I drink in bed Explaining And he picked it started raining You won't hear this boy complaining Cause I'm glad that you're the one who got away now It's a beautiful day It's my turn to fly So girls get in line Cause it means you know playing this guy like a fool But now I'm alright Might I have had me cage before but not tonight and feel the light be you yeah the pain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 I'll take up my time with thinking of our breakup and you've got no that thing coming in your way because it's a beautiful day mm -hmm. beautiful day or oh, a very any day that you're gone away it's a beautiful day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 Kënga e ditës dhe e mrim tuaj në 0699 1070 222 Me se është dërgu e si i parë, fiton një durat Kënga e ditës, një disorës 7 dhe 10 në klukën e mgjesit në Klab FM në 118 Mi mqesit, oh, mi se keni mm, ardhën krybin e mqesit mm, 9.24 mm, minuta ka ora në këto omente Mi që ne jemi Blendi, Jiri, Ertini, Sony gisa? dhe Lori, Sony dhe Lori, Sony dhe Mqes Duke juro arjuve një ditë fantastike për para Unë temë se në fund fare Forma me përhapur e përtorimit aspirinës është me kokra Efe këtë Dhe, dhe përshqyqe e sakët është kokra Kusë se ka gjetur? gjetur. Jon Nida, me numër 718 Dhe ka fituar një shport me produkte nga Electronic Line Okej, okay, Jiri Un do t'i kujtoj edhe një herë se jackpoti i lotarisë kombëtare ka arritur vlerën për i 365 milion lekë. Ky shorte do të mbahet në datën 29 dhjetor dhe është vendosur nga lotaria kombëtare 3 nga uh, 6 nga 39 që i gjithë shuma do të jepet uh, fituesve. Pra mm -hmm. këtë fundjavë do të jepet 365 milion dhe nëse nuk do të ketë një fitues me 6 numra, atëherë do të kalojë automatikisht shifra uh, dhe do të jetë fitues ai që mund të jetë me 5, por mund të ndodhë që mund mos jetë vetëm një, por 2-3 fitues me 5 numrat e sakta, të atëre 365 milion lek do të ndahet mi disë tyra Ok, parimin dhejrit Asi mm. gjot <coughs> Ishte <coughs> Kam një nga këto këshu për Po mendoj e pak Ishte njëri që U martua mm. Dhe pasaj e la nusja mm. Dhe nusja e la nsepse këj Në shtrat kishte ca Dëshira që i mund konsiderohen kam qenëm perverse. Megjithonë mm -hmm. edhe ajo thoshte shikoj se diplomatot mmm, mm, kësaj gjera dhe përfundimisht u ndan. Mm -hmm. U ndan dhe ky përvendoi një natë në një bar, duke pirë i trishtuar, duke menduar për ku di unash, pasionet e veta erotike që janë të një natyre paksa ashtu, okay. mm -hmm. i do paksa më kështu edhe. E gjithë kjo yeah. i kishte shkatruar, ku di un, atë potencialin në një familje. Ndërsa mm -hmm. po rrinte aty në bar, shikon një vajzë që pinte vetëm në anën tjetër të barit. Edha jo e trishtuar këta u takuan Më në punë, në mes, dikumpa Edhe i tha, qke i tha kjo? Po, pa ja tha më kalen në buri, i tha, po pëse? Po, thoshti që Dëshirja dhe mija në shtratë, ta janë pak sa te për Transgresive, njëra dhe tjetra, kështu edhe më la, tha, më quajti perverse Në kemë menduar që kjo është e një takim Kështu, si i, i bërë në paraj, se <laughs> kemëra sush? Po, ka Ha, kjo përmira, rrimë bashkë, rrimë bashkë, i tha Kaluan mirë dhe në fund menduan do shkojmë nga shtëpia ime, i tha kjo. Miri tha, "Ju shkem tek shtëpia e jote." Me shkuan tek shtëpia e saj. Ai ul në divan, ajo kalojnë domnëgjumin, i tha, "Një sekondë, do vesh diçka më të rehatshme." Tan. Dhe kur vjen kjo një pesa po 6 minuta më vonë, ajo që më rehatshme ishte një pal çizme lëkure deri te gjunjët, e ke parasysh me ca Tiranë, me ca gjëra kështu, ku don. Me tha, "Thek këtej një kamzhik, sa me gjëmba, një kështu." Chokërë, si shqonë që vjenë në grykshu Ato, së tjenë ati kishtë me majuca He kuri Edhe vjenë kjo kurë Shikon kjo po vishet qaketën Edhe podilde dhe dhera I thamë, fali tha, ku përshkonda? Së kemi fillora koma O, oh, i thakju unë Takova macen të ndekëtu Thakë, po i kitani O, i kitani O, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i Ai mund kishte qenë pak më tepër se sa, edhe kjo priste. Po bra, Shbea, pak një çuditsh. Skam koha më këta. <laughs> Lëkura. Gjë, shkojmë dhe vim prapë në klubin e Miqësisë, mbas pak John Legend do të vi tani, miq dashuri, ju përshëndesim që gjithëve është koha për muzikë.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 Oh, and me, love all of you. Love you, Jesus, in all your edges. All your perfect and imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when all is wrong, I'm with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 all your edges all your perfect perfection perfection give it all to me i'll give my all to you you are my end and my beginning even were a luz amuel cuz i give you all of me and you give me all you oh. you perfect in perfection give it all to me i give my all to you you my here and my beginning even when all is and when cuz i give you all of me and you give me all I'll give you all of me. Ora shndana de 32 minuta dëgjojmë edhe këngën e ditës për sot, dhe kemi një fitues. Alo Mujes. Mujes. Ka një vajz. Oniam Noela. Noela Mujesi. A uh, ngana flet Noela? Nga Tirana. Je pushim sot? Po. Në fund pra, diet në zërin tënd dhe pushim. Nuk e, diset farë, e, kamar struar, kamar e, e, e. di se çfarë. E kam hartuar. Në rahatia. Noela ti ke fituar sot sepse ishte para që u përgjigjëm me mesazh në këngën e ditës dhe ka fituar çfarë? Një romanton. Një romanton për su, hi, hi, hi. Ua, si, e, a, të. Falinderi. Wow, si jëm. E ja këtu në Rognen për duratën tënde Noela. Patjetër. Ciao. Kalofs bukur. Po, patjetër. Atë përveç se nuk na nisi të mamaja Çitkovnik kur me Z në U, deri ti të godozja live për atë një mesazh piknik që ndamor. Duket që sot për vetë të marrësi nga ju, informojmë nga ju, duke stoti, u ndjeur të sot ditë. U bë rapiet duke ju përkrahur me kontributin tim të vogël la të ditë. Dhe jam shumë lumtur për, për këtë. Nëmi shumë mirë. Faleminderit Noela. Kaloh zgjughor. Çau. Mirupafshim. Ës Noela nga Tirana sot është mm -hmm. një dëgjuese e shpërblyer sepse fitoi këngën e ditës, bravo qoftë. Mirupafshim. Ishte <coughs> më e shpejta. Ishte më e shpejta po. Kuptuat. Ader, klubi i mjesitimit mish dashur vjen çdo ditë me një temë, mm -hmm. ne diskutojmë diçka, diskutojmë për këtë vitin 2013 dhe un i kam pyetur mish temin nëse u zhdukur një vit i mbar, një vit i mirë, një vit okay, një vit çka, një vit i keq. Secili ka dhënë nga një përgjigje për shefin uh, e tij, uh, apo të saj, mm -hmm. siç ka ndodhur edhe këtu në studio, por edhe ata njerëz që kanë shëtuar në faqen e tyre në Facebook, vetosha për mua, përgjithsisht ka qenë vit i mirë. Mm -hmm. Përgjithsisht vit i mirë. Vite që nuk janë të xhiera konsiderohen të mira. Për sa i vit çka nuk e di nëse mund të kem një vit çka pse po çdo vit ka uletë dhe ngritet e veta. Falë nga njëra anm për shkak të ekonomike njerëzit mund të thonë që ka qenë një vit kështu çka ose i keq mm -hmm. sepse krizë ka qenë, ç'është e drejtë, por nga ana tjetër ja ku jemi që të gjithë kemi shëndetin, në fund të vitit kemi njerëz ke të rëndësishëm, kemi punën. <coughs> Në rremë kejsë ka shkak utave. Kemë ide optimizme. Ekonomikisë kanë fjalën, më kejsë ka shkak utave, kështu që kështu që do do të ketë vetëm përmirësim. Kjo kjo mua më jep atë perspektivën si pozitive. Po i kjo po e mendoj vërtet. Më shumë herë. Nuk i di son thjerë. E kemi the besmirë, që thot shumë i mirë, pastaj shumë i keq, tani përmirësohet gjendja prap sot dhe deri në fund do të jetë prap super. Nëna shumë pra mirë, shumë i keq. Tani pra, ka pasur, e ka pasur me kshu, atë kështu edhe kshu mm -hmm. dhe ashtu. Pam. Në rregull. Mizibet kush me të Suela? Faleminderit <laughs> <Wow. laughs> Suela. Mizibet do të ajo me marbuzët. Si Nenc sot skandal vitersi. Oh, sa keq mbien. Po pse Nenc kështu? Ç'a ka ndodhur? Ehm, kemi pastaj shumë mirë thotë Nadika, Berg e ka shkuatur. Si fillimi ishte shumë i mirë, pastaj hajt më edhe tani në fund <laughs> keq. Kemi atë as shu që thotë shumë i mirë, unë u bëra nën për herë të dytë dhe punën e bëre seri u shtuan thotë. Edhe Erin i ka thënë i mirë deri në çka, flan... Francesca ka thënë çka, por uh, jo shumë i mirë. Po mirë, bra. ok. Në rregull. Ledi pasaj thotë i lezetshëm. Ishte me 365 ditë që ka shkruat atë deliu. Nice. Okej, a ne do të themi më pas, tani është koha për këngën tonë të preferuar të momentit. A mund ta themi zyrtarisht është kjo? Zyrtarisht po. Na grupin e mjesit. We want giving you a song që e mbaj me hatër gjatë gjithë reta se na pëlqen më shumë për momentin është kjo nga Foo Fighters, James. By the way Shoqëronde 31 minuta vezërt jeni me klubin e mëjesit në klub e femi 104 dhe në ekranin e Club TV sot është e njëjtë data 26 dhjetor ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Okej, okay, mirë se vini në programin e sotshëm koha tani për Lajmet Sketch me Antimin. Hapës Muzeu i Plerave Ministria e Mjedisit ka çelur dje në Prakt të festave ekspoziten kombëtare të plerave, ndotjeve dhe mbeturinave, e cila ekspozon për vizitorët një numër të madh ndyrësish që ndosin qytetet dhe fshatrat e vendit. Në këtë ekspozit kemi dashur të sidim lërmin e madh të plerave, që pombulon Shqipërinë duke përfshirë këtu mbetje ushqimore, spitalore, goma, shishe qelse dhe lloj-lloj ndyrësish të tjera që karakterizojnë jetën tonë. Tha për mediat në prakt hapjes së ekspozitës Zoti Milan Koçiku Zëvendësministri i Mjedisit. Vetëm nga era e rëndë që vjen në këtë pavion vizitori mund të kuptoj se sa e plotë është gama e plerave që prodhojmë dhe zhytemi çdo ditë. Shton më tezë zëvendësministri, që pasi ha një qofte nga ato të, të panajirit, hedh në tok pecetën e letrës dhe fshin duart tek pantallonat. No. Ai <laughs> ai ai. Faleminderit. Mm -hmm. mm -hmm. Okej. Okay. Po siguroj diçka që ka ndodhur në Angli. Dhe çfarë ka ndodhur? Në Angli ka ndodhur mm -hmm. uh, Jemi në një spital i cili është Queen Elizabeth Hospital në Birmingham. Dhe aty kanë ndodhur që është një mjek i cili është kirurg dhe këy bën diçka. Këy bën shumë transplante. U vënë njerëzve vezëka, vezëka në tjetrit gjëra. Po, është një gjë shumë e mirë, një kokte. Për të thënë si siç është zbuluar tani paska një zakon që nuk i dihej. Pse sepse ka shkuar njëri, ka bërë një transplant mm -hmm. dhe ka shkuar çdo gjë shumë mirë. Pastaj sa vjet më von, mm -hmm. apo sa kohë më von, nuk e di s'sa. Mhm. Mm Është dashur që të bëhet një rihapje e e organit për të marr organin dhe një tjetër dhe një mjek tjetër e ka bërë kët operacionin e dytë. Dhe kanë vënë re që mëlçia e këtij pacientit ka dy gërma të pikturuara sipër, brenda në trup. Ka iniciale. Po, SB. SB, oh SB. Me dashuri SB. Me dashuri SB. Vërtet? <laughs> um, <laughs> dhe dhe këy shikon, më fami thotë, ç'është kjo SB? Dhe shikon që uh, mjeku quhet Simon Bramhold. Wow. Oh! Ku mjeku? Dhe me sa duket përdorte, thonë ta uh, thotë sipas një hetimi që po bëhet, uh, gaz argon. Argoni është një lloj gazi që uhum. që mund të lëjë shenjë superfajsore. Niño është i pun diegje vogël. Ni diegje mm. shumë shumë e vogël, ëh, uh, por e pa dëmshme mm -hmm. për trupin dhe si duket ky e ka pasur me pasion që gjithë operacionet që i bën këy. <laughs> Vjen oh, bë. yeah, yeah. <laughs> oh, si edhe firmos një piktore SB. Ës Simon Bremhol, siç e kam. Dhe tani uh, spitali nuk di çfarë të bëj, <laughs> sepse janë qindra pacientë këtu ku doktor uh, Simon Bremhol u ka mm -hmm. bërë operacionin. Dhe po ti hap me ta me ngjasa do të jeni djim me Markos në përmëlçira <markës laughs> në për, për vesh çka kanë marrë ata. Po oh, ja. Ma ka vënë këtu, fal. Është mirë, është rëndësishme që ata janë mirë tani, kështu që. Për hierin është rëndësishme që punon. Pastaj ka çuatë të bëjë. Për... Vetëm nëse <laughs> shëndeti i vazhdon të jetë mirë, kështu që nuk kanë dy probleme. Në Zemra të... ime rre për ty. Arre, thotai, arre. Çfarë ke? Unë ai mund të di më shumë mirë. Po po. Dhe ndjen vë në situatë. Doysa ata janë rikthyer në jetë dhe janë shumë mirë, çu jepet kështu si çdo skulptor që do të vendosë firmën. Një vepër arti është edhe kjo në vetvete. Çdo piktore që në fund filmoj pikturën e tij edhe. Këta kanë bërë një fshecit të madhë. E kofonin tashin gjithë organet i ka vënë kushon nga një SB i vogël. Po veti. Nëse. Kjo ishte, më duk shumë e çuditshme. E çuditshme. Më duk shumë e çuditshme. Okej, okay, ëhm um, a mund të bëjmë një tjetër nga këto me k? Kë? Pa kam një grujt me këmë ish dashur do thotë se të gjithë përgjithë të sarta nisin me k. Kta? Mhm. Mm Kta ishin njëra nga fatkeqësit që Zoti dërgoi mbi Egjiptin oh. në mënyrë që të lindte populli i Izraelit të dilte në liri shumë thjesht 069207222 mos harroni të shkruani emrin tuaj për të qenë fitues. Kishin shtat fatkeqësi. Kjo ishte një epokë. Zotë holli në Egjiptin. Këta ishin njëra prej këtyre fatkeqësive në mënyrë që Egjipti të të një, bindej nga e presionit për për të lënë izraelitët të dilnin çandei nga sfavoria. Mm -hmm. Kthehen paspan kryeministit. Kjo ishte pyetja e fundit me k për sot e mbyllën siparin tirash përgjigja e sakt 06920702220692070222 kemi mbështat klubin e mjesit me më shumë më në Club eFem dhe Club TV. U mundësuar nga Vodafon. Gjoham The Killer, thora që në 95.01 minuta, vazhëllit jeni me klubin e mëgjesti në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab dhëvës gjithashtu. E nuk kanë të sosur të lashët e besnik dervishit, prefektit vlorës, mm. nuk edhime se kaj ti gjuar këtë për mbas të katrës në makinët tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tjere tj Alla soj, se kur e pam fillim atë makinën aty po po mendonin gjithsej nuk e kalon në vendin e duhur. Është vërtet. Më ka parësh i parkuar keq et e pasoj me marrve shishën makinë aty e gjithë gjërat aty. Por e pas ka lënë prapë keq makinën. Oh po. Po oh, e pa, pasë zakon. Zako? Është rrallur me shefin e qarkullimit rrugor i oh, lorans, oh, lorans, oh, oh, <laughs> <laughs> të Florencës. Po. Po thotë këtu më kapi për rrobash, më shtyu, përdori felorfyes që nuk mund të përdoret nga një qytetari përveç faktit që edhe më dhunoj. Thotë thot Niku tani totë uh, besa uh, besim dervishin ndaj uh, ndaj oficerit oficerit policisë që ishte mm. është shefi uh, i rrugorëve në qytetin e Florës, to këtu kreu i policisë rrugore, më falni, në Tiranë. Dritan Bonaj ushtron ndun nga prefekti i Florës Dervishi për parkimin e gabuar. Ky veprim i eprorit të rrugorve është fiksuar në denoncimin që kreu diej në komisariatin nr. 1 besnik Dervishi prefekti i Florës. Dervishi që kishte arritur të parkonte te Kryeministria me makinën armatos me C4, tani nuk e di un se si ka qen kjo, po ka shumë njerëz, edhe zyrtarë që parkojnë makinat si sytë e tyre. ë uh, që të, Shkaktojnë edhe vërtet. Shkak e keni parasysh çfarë ndodh. Shkaktojnë trafik, shkaktojnë bonese, shkaktojnë lloj-lloj hallesh nga gjithë njerëzit. Ky që pati problemin me makinën para një jave, do thoshë aun, do ishin sik më do të ishte pak më i kujdesshëm. Me trafikun, e ka e ka çuar çështë deri aty sa është rrare me policin. Në <laughs> shefin e rrugorëve të tjerë, u nuk e di sa ka ndodhur, nuk e di kush e ka pas fajn. Po tani edhe kod parkimit e gabuar, po. Ti e parkon kur ti e parkon makinën ngadim, ti e ke filluar. Shreve, shreve, shreve, nuk e despektuar, po, po, aty në baron, zë gjë, të daj, merë ish makinen, a, në që ose të vë gjobën, edhe asë aske... të... Kuj ka thënë kujt i po? fletë kështu, kuj ka thënë orë të një, unë jam shetë i përgjistë sërgore, nuk e tim që këtë ndonë, po... Kujt i do të orë vlatsh, kujt i da, edhe op, plasë. Pa, po pra, kështu më. Është uh, që ishte një incident, mm. nuk ka pasur asnjë shoqërim, ishte incident me një polic rrugor dhe unë më pas shkova për të bërë një kallzim penal. Kam shkuar me dëshirë për të bërë kallzim dhe nuk më ka shoqëruar askushën polici pas incidenti, ishte mes një qytetari dhe një polic rrugor. Çdo kush është i lirë të bëjë kallzim penal. Unë Nisha, me fëmijën për dorë, çova fëmijën në shtëpi dhe më pas shkova bëra kallzim në komisariatin nr. 1 aty. Ëm mm -hmm. uh, duke Duk e shpërë që ka që një kesh kuptim në lidi me termin e shëshërimit e ndalimit nga nga e bluve Ese, oke Parkoni, ato i ku duhet Këshila ime, po Që mos keni as probleme me rakhjet, apo me slytën të zirë Me slytën të zirë Ajo është tjetër histori Ja, më kujtua, më kujtua rakhjet Ajo është histori me artista Se për fundonet e kështu, ja për gjelë Një djë, një djë Në më tani do të shkojmë. Do, do japim dhe... fituesin e oh. fundit? Po patjetër, Karkalecat. Karkalecat. Mm -hmm. uh, eri ka fituar me numrin 224 dhe ka fituar një kupon nga Batikot. Janë të shpifur në tokë por të shishën në det. Ëh, uh, janë shumë të shpifur vërtet. Po oh, po. Po të detit. Jo, të detit jo, kërën shumë shishu ma dje Oke, ne do të themi sërish nesën klubin e më qesit Orkesa zaimi do tjeta nimi qdashur me Music Box Arsht koha për më shumë muzik Në përqenë kjo nga Milky Chance E vëmë zagonisht në këtorar Në fund fare dhe në bildin programin me Stolen Dance Këtë themi sërish bas një senjë orës Nenë sër, ka luf si bukur, më rupamsim <laughs> you by my side, so that I never feel alone again, they've always been so kind, but now they brought you away from me, I hope they didn't get your mind, your heart is too strong anyway, we need to fetch back the time down in from my